Григорій Федорович підніс фотографію на рівень очей і пильно подивився в обличчя самому собі. Усяке бувало. Але тоді, на початку, я чувся зобов'язаним зробити Галину щасливою, бо кохав її. Обов'язок, зобов'язання – Може, це й не дуже точні слова для таких ситуацій, бо люди безвідповідальні завжди виправдовували усе, що накоїли обов'язком, який, мовляв, мусили виконувати. Але мій обов'язок виникав із кохання. Е, Вікторе, це велика справа – кохання. Вже як зобов'яже воно, то міцно й надовго я міг би тобі на розповідати про те, як пов'язується кохання з усім на білому світі. З революцією також. Але точно знаю, що кохання робить нас ліпшими. Коли це не так, то й кохання не було значить. Я вам про віру казав, несподівано для себе видушив я. Навіть знайомив. Чайка примружено дивився на мене, чекаючи, що я скажу далі. А я нічого не сказав. Звівся з розкішного шкіряного крісла, підійшов до вікна, подивився на вулицю, що струмувала перед замкненим лауреатським під'їздом. Григорій Федорович розмовляв у мене за спиною були в житті в мене дві світові війни, і мінився у мене світ перед очима ще не один раз. Але я особисто багато в чому почався з кохання до моєї Галини. Важко, по-моєму, бути поетом і не розуміти, що кожне слово у віршах з твоєї здатності не просто любити, решту трудящого людства в цілому, а одну єдину людину зокрема. Це ж так важливо. Ти слухай мене, слухай. Мені більше літ, як суспільству нашому. Я з ним ріс і дещо засвоїв. Знаєш, один із найвищих сенсів соціалістичної революції – в тому, що вона повернула людям гідність, усім трудящим людям. Це надзвичайно важливо. А кохання – один із виявів дуже високої гідності. Закохані літають подум, стають красивішими і благороднішими, звершують дива дивні і нікого не принижують. Це навіть у народних піснях так Любов'ю перевіряються людські душі А що не всі душі до кохання спроможні То вже інша розмова Кохання, милий мій Вітю Це штука дуже непроста На коханих не кричать І соціальну любов свою, до речі Теж не висловлюють вереском Тут усе в одному любов до матері, до народу, до жінки. Я, приміром, переконаний, що зрадник, донощик, моральний перевертень на кохання нездатний. Григорій Федорович зробив паузу, і через те, що я не озирався, продовжуючи дивитись на вулицю під вікном, сказав мені у неввічливу спину. Не хочеш до мене, до неї озернись. Віра твоя змушена жити коло годика, бо в тебе немає відваги прийняти на себе відповідальності за неї. Коли хочеш знати, ми про дещо балакали з вірою сам на сам. Я не тягнув її за язик. Вона сама мені це сказала.